Om någon hugger en apel i en annan skog som ännu icke bär frukt, böter han en öre för en apel, not 111. Lika mycket för ännu en och lika så för den tredje. Hugger han en fjärde, böter han tre marker. Hugger någon ned eller barkar av en apel som är fruktbärande, böter han tre örar för varje, not 112. Hugger han ned eller barkar av en fjärde, böter han tre marker att skiftas i tre lotter det så för en femte och en sjätte. Ej, bliva dessa böter större, not 113. Paragraf 6. Tagen någon en annan i sin skog. Då må han taga från honom till och till vedermäle, not 114, hans yxa eller hans kläder med två vittnen. Och den som blev tagen på bargärning kan då icke neka, om han icke kan värja sig med lov eller legoavtal. Kan han värja sig därmed, tagit han åter avtäkten och båda varusaklösa. Not 115. Nu tvistar det om avtäckten. Den som har mistat sitt säger att han blev rånad i sin egen skog eller och annor städes. Då har den som gjorde avtäckten rätt att binda honom vid brottet med två vittnen som vore till städes. Då han gjorde avtäckten till laga och ej till rån. Not 116. Sidan 121. Finna sig sådana vittnen, då har den som avtäckt togs ifrån rätt att värja sig med två bofasta män. Not 117 Flock 18 om vådeld. Kommer eld av ungen eller härd, not 118, och bränner upp bondens hus och hans grannars, då är skadan stor och böterna inga. Paragraf 1 Nu bär eld i lada av bondens drängar, not 119, och den bränner upp både lada och sed. Då ska den som bar elden bjuda ed av Aderton män, och sju marker är verksbot. Dem ska han lämna i löftesmans händer. Brister han åt eden och följer ej tillbudet, böter han 40 marker. Då kommer vårdavärk i viljavärksbot. Är bonden själv eller hans son i ladan med drängarna, då ska det icke gälldas varken ned eller böter. Not 120 Paragraf 2. Nu bär någon eld mellan hus. Då ska en var svara för sina händers verk. Blir sådan eld lös och bränner upp ett hus, not 121. Då är Vådavärksboten sex örar och därtill ed av tolv män. Brister han åt eden böter han sju marker, not 122, att skiftas i tre lotter. Brinner hela gården upp eller flera gårdar eller och hela byn, då ska man bjuda ed av Aderton män och sju marker i Vådavärksbot. Brister han åt eden ska han böta 40 marker. Ej bliver därigenom boten större, att både brinner barn och bonde. Not 123. Paragraf 3. Nu bär en bonde eld till skogs. Vill bränna Svedjeland och bruka inhägnad mark till sin nytta. Står en ollonek inom hängnaden, far elden vidare än den bör vara och bränner den upp en ek, böter han tre örar. Lika mycket för ännu en och lika så för den tredje. Bränner den en fjärde, böter han tre marker att skiftas i tre lotter. Likaså för en femte och en sjätte. Bränner någon upp en ek utanför Ålåns skog, då ska ek vara lika med gran. Bränner han en hasselskog och brinner en buske upp, böter han tre örar. Lika mycket för ännu en och, och så för den tredje. Bränner han en fjärde, böter han tre marker. lika så för en femte och en sjätte. Bränner han sedan upp flera- Bliva i böterna därigenom större, not 124. Nu går denna eld vidare än den bör, då ska han tillsäga byggd och byamän och tillkalla sina grannar, not 125. Kunna de hjälpa det, då vore han saklös som släppte elden lös. Kunna de ej hjälpa det, då ska han vid brinnande brand bjuda ed av Aderton och sju marker i båda verksbot. Dem ska han sätta i löftesmans händer sidan 122 Följer han eden så som stadgat är böte han sju marker. Brister han åt eden böte han 40 marker. Brinner mindre än en fjärdedel av byns skog var det våda verksbot sex öre med ed av 12 män om han har tillsagt byamännen och ej kunde hjälpa det. Har han ej tillsagt och brister han åt eden böte han tre marker. Lika mycket för ännu en fjärdedel och för den tredje. Notat 126 Paragraf 4 Så ska man fullgöra alla båda verkseder. Pengarna ska man alltid lämna i röftesmans händer och bjuda båda verksed på tinget och fullgöra den på laga ting. Då ska den dömas i frid som bjuder fullt och lagligen har fullgjort tillbudet. Not 127 Paragraf 5 Bränner någon av våda en ek i Ollons skog, böter han tre örar. Not 128 Lika mycket för ännu en och lika så för den tredje. Brinner hela skogen, böter han sju marker i våda verksbot. Det var i deras ensak som äga skogen. Och han värjer sig med ded av Aderton män, att elden uppkom av våda och ej med vilja. Brister han åt eden, böter han fyrtio marker, om full och lång skog har brunnit upp. Ej blir därigenom boten större, att flera skogar brinna. Dessa böter skulle skifta så som förut i sagt. Paragraf 6. Bär någon eld i en annan skog olovande så brinna gärdesgårdar upp av elden. Då sätter han åter upp gärdesgårdar lika goda som de förut vore och gällde inga böter. Vill han ej göra gärdesgård böter han tre marker för en gärdesgårdslott. Lika mycket för ännu en och lika så för den tredje. Ej ska han böta mera även om flera gärdesgårdar brinna upp. Paragraf 7. Skylles en man för att han har bränt skog med eld som han har gjort upp Not 129 då ska man ha syn därom på samma år för en snön täcker jorden och synemännen ha pröva om branden kom av hans eld eller ej kommer ej syn dit så som sagt där då har han rätt att värja sig i varje fall efter skadans värde och han gällde böter endast i det fall att han ej kan fullgöra et en man för att ha burit älg nekar han där till och är ej tagen på bar gärning, då får han värja sig med sitt nej Not 130 Flock 19 Om rätt att gå i skogar för att jaga Not 131 Tagen någon äckhorar för en 14 dygn efter Mikaelsmässan Not 50 I sin skog eller annorstädes. Så blir tagen på bar gärning Bötte han tre marker att skiftas i tre lotter den må vara målsägande som tog honom. Blir han icke tagen på bar gärning, då har ingen rätt att kära mot honom utom dem som ägar skogen. Tager någon ekorrar efter kändelsmässan och blir tagen på bar gärning böter han tre marker. Not 132. Sidan 123. Blir han icke tagen på bargärning får ingen kära mot honom utom dem som ägar skogen. Finner någon en ekor i sin egen skog Löper den för honom i en annan skog och tager han där djuret, utan att han sätter gillerstock eller snara. Not 133 må han göra det saklöst. Gör han gillerstock eller sätter snara, böter han tre örar för en gillerstock. Lika mycket för ännu en och, en och lika så för den tredje. Blir han icke tagen på bar gärning, värjer han sig med det av två män, själv den tredje. Paragraf 1. Sätter någon giller i en annans skog eller gör fast jaktverk där, böter han tre marker. Skäl någon ur en annans giller, böter han tre marker. Paragraf 2. Gör någon vipsnara i skogen, åt 134, eller sätter spjut för villebråd eller gräver gravar, då ska han själv svara för sina verk om någon får skada därav. Går någon på ett spjut, får skada därav, men dör icke, och har laga lysning skett då skulle han skador gälldas med en fjärdedel av fullbot. Går ett kreatur på ett spjut, då gällde han fjärdedelen av fullbot. Är icke gill rätt lagligen lyst, gällde han fullbot för allt som kan falla där i, vart och ett efter sitt värde, såsom längre fram stadgas om skada i broar. Not 135. Paragraf 3. Blir ett djur sårat av en mans spjut och följer den som satt ut spjutet själv efter- då må han saklöst ta djuret var helst han finner det. Följer han ej själv efter djuret och blir det funnet av en annan man, då ska den som finner djuret saklöst taga det. Kännas två män vid samma djur, då ska man tillkalla syn till deras handavverk. Den av dem ska hava djuret som synemännen stödja med sitt vittnesmål. Paragraf 4. Om någon skäl djur ur en annans gropar, eller från hans spjut, eller från hans giller, böter han efter metismans ord. Paragraf 5. Gör någon giller i skogen på en annans handaverk, eller tar bort detta helt och hållet, och blir han tagen på bar gärning, böter han tre marker. Blir han ej tagen på bar gärning, värjer han sig med tolv män sed, eller böter så som stadgat är. Not 136. Klock 20. Om olovligt bruk av fiskevatten. Not 137. Far någon olovandes i en annans fiskevatten med nät, mjärde, eld eller juster, eller och med andra fiskedon och blir tagen med dem, böter han tre örar eller värjer sig med två mäns set. Far någon i en annans fisklek och förstör den för ägaren, böter han tre marker. Skäl någon fisk ur mjärdar eller nät, böter han tre marker. Blir han i tagen på bar gärning, värjer han sig med tolv män set. Draga med en vinternot i en annans vatten och bliva de tagna på bar gärning, bötte hela notlaget tre marker. Sidan 124. Bliva de i tagna på bar gärning, värjade sig med tolv män set. Kunna de styrka, lov eller legoavtal var de saklösa. Ingen har rätt att bjuda en annan mera än han själv är ägare till. Not 138. Om någon vill bjuda en annan rätt till mera gällde han själv samma böter och den vore saklös om varken har lov eller legoavtal. Paragraf 1. Rider någon ned i en notvak där den drags upp eller där den läggs ned och drunkna där man eller häst ska där ej gäldas bot om vaken har varit märkt. Har den inte varit märkt då ska bötas för en man sju marker, för en gångare tolv örar. För en springare en mark för ett stort sex örar. Not 139. Allt annat som de mistade ska återgäldas med en fjärdedel av fulla värdet som det värderas till. Not 140. Paragraf 2. Nu vill jag bönder bygga not som själva är äroägare till vattnet och somliga vilja det ej. Hava de som ej vilja bygga blivit lagligen tillsagda inför sockenmännen, då skola de hava vitsord som vilja bygga och de må saklöst taga andra män med sig i notlaget utan att skifte av vattnet sker. Vill en skifta vattnet och en annan ej, då ska den hava vitsord som vill skifta. Och om någon bygger not för en rätta ägare har blivit lagligen tillsagda, böter han tre marker att skiftas i tre lotter. Nu är not jord med ägarnas vilja och samtycke. Om sedan en bryter laget för alla de andra, bötter han tre marker. Paragraf 3, not 141. Bygger någon ett fast fiskeverk på en annans jord och brukar det under ett år, böter han tre marker. Lika mycket för ännu ett år och för det tredje. Brukar han det längre böterna i vara större. Om någon gör ett fiskeverk på egna vassar eller i egna gravar, och är det på inhägnad mark, må en var göra det för sin åkerlott, not 142. Är det utom inhägnad, då må en var bygga efter rätt byamål. Paragraf 4. Hör till en by en ström, där de kunna bygga kvarnar eller fiskegårdar, må ägarna dela den efter rätt byamål. Vill en bygga och en annan vill det ej, då ska den ha vitsord som vill bygga. Har han hänvisat dem till annat ställe i strömmen eller finns sådant att hänvisa till, må det verk han har byggt stå oklandrat. Finner sig annat ställe att hänvisa till, då givar han, not 143, penningar till den som har byggt, not 144, och de delar sedan sitt bygge. Den som har byggt må saklöst njuta sitt arbete, till dess att rätt skifte har skett. Paragraf 5, not 145. Nu har en by vatten på båda stränderna, not 146. Då ska en tredjedel av vattnet rinna fritt. Det ska vara vid den strand som alla ägarna själva villja. Om en av byamännen tager i bruk längre ned och en annan längre upp, då får ingen täppa tvärs över för de andra, utan fiskevatten ska alltid delas lika efter byamål, not 147. Sidan 125. Nu mötas två byar mitt i en ström. De skola lämna vatten öppet på det sätt som de kom överens om. Not 148. Bygga dem på båda stränderna så att de skadar varken åkrar eller ängar. Må de saklöst göra det. Skada de åkrar eller ängar och styrka det synemän. Då skola de lämna öppet vatten där. Not 149. Och böta tre marker att skiftas i tre lotter. Om någon täpper till vatten för vägfarandes rod, not 150, böter han tre marker. Nu säger en att där tarvas vatten för rot och en annan nekar till, då ska det stå till tolv mäns vittnesbörd. Sund, som kallas allmän farled, not 151, ska vara tio alnar brett, en båtled fem alnar. Om någon täpper till dem, böter han så som stadgat är. Not 152. Flock 21. Om kvarnbygge. Nu bygger någon en vattenkvarn. Not 153. Och En annan vill sedan med våldsgärning bryta upp bygget utan dom och laga åtal. Den som så gör böter 40 marker och bygger upp kvarnen igen, lika god som den var förut. Av dessa böter tager målsägaren 20 marker och 20 marker konungen och hundaret. Och en var som är i flock och följer med honom böter tre marker att skiftas i tre lotter. Nu händer att våldtjärninga göras mellan de som är och där förut och de som kommer dit. Det ska höras till Edsöres målen- och prövas av tolv män. De skulle utse halva nämnden var käranden och svaranden. Not 154. Paragraf 1. Ligger ett kvarnställe mellan byar. Då ska varje by hava halva kvarnstället så långt deras gränser räcker. Ligger ett kvarnställe inom en by ska man dela det efter öresland och örtugsland. Var och en ska taga så stor lott som han är ägare till i byn. Nu ligger flera kvarnställen än ett mellan byar. De ska man dela efter markland. Då har en var rätt att bygga sitt kvarnställe om han vill eller låta det ligga obygt. Paragraf 2. Ingen får bygga på sitt kvarnställe till skada för en annan. Ej den som ovanför bygger så att han dämmer upp vattnet så att det går ut över åker och äng och ej den som nedanför bygger så att han förstör för dem som bygger ovanför. Nu väcker någon käromål mot den som har byggt en kvarn och säger att hans åker och eng har blivit förstörd av hans bygge. Då skola tolv synemän utses, de som tvista skola råda över halvan ämden var. Styrka det tolv med sin ed att bygget icke gör någon skada, då må det saklöst stå kvar. Styrka det att det skadar åker eller äng, då ska bygget brytas upp och den som byggde det ska böta sex marker. Dämmer någon upp vid en kvarn som är byggd nedanför- så att den som är byggd ovanför ej kan gå- och styrka detta tolv män. Då ska den som har byggt bryta upp och böta sex marker. Sidan 126. Samma lag ska vara om fiskeverk som om kvarndammar. Ingen får bygga till skada för en annan- eller hindra en annan att bruka sitt. I annat fall gör han sig skyldig till lagaböter- Detsamma som nu är oss Paragraf 3. Får folk eller fä skada av väderkvarn eller vattenkvarn i kvarndam eller i fiskeverk. Det ska vara ogilt. Not 155. Flock 22. om stöld av båt och av fiskenot. Not 156. Tagen någon en annans båt eller reka, far med den olovandes från strand och till annan strand, böte han tre örar. Det kallas öre not 157. Blir han är tagen på bar gärning, han sig med två män sed, själv den tredje. Tagen någon en annans farkost under fisklek, hugger den ur lås och för den bort, böte han tre marker, not 158. Ror han från ett hundare och till ett annat, böter han tre marker. Not 159. Gör någon en annan strandsatt, satt, han tre marker, om han blir funnen skyldig med fullt vittnesmål. Blir han i funnen skyldig, värjer han sig med tolv men sed. Not 160. Skäl han sedan båt eller reka eller nät eller annat fiskedon, böter han eftersom stölden blir uppmätt. Not 161. Paragraf 1. Skär någon sönder not eller ett och förstör för en annan, men skäla i bortom helt och hållet, böter han tre marker. Bränner någon en båt för en annan, mera värd än tre marker, böter han fyrtio marker, om det inte är vårda verk. Är den värd mindre, böter han tre marker. Nu säger den ena att båten är mera värd än tre marker, och den andra att den är mindre värd. Då ska det stå till de ens vittnesbörd som har sett båten, –förrän den blev bränd. Not 162 Paragraf 2 Vid alla de mål då syn ska utses– –ska rätt målsägande träda fram. Not 163 Komma synemännen för att syna– –och eder i ej rätt målsägande till städes– –böter han tre marker. Alla stubbsyner som hållas– –sedan grödan är förd från åkrar och ängar– –är oogiltiga. Alla källsyner som hållas efter vinternatt– Not 80. Om gräns mellan tomter eller andra råmärken är å Om en målsägande gör syn olagligen böter han tre marker. Synemännen vare saklösa, not 164. Flock 23. Om brytande av råmärken i gräns mellan byar. Om någon bryter råmärke på en annans märke eller gör ett annat råmärke olagligt då blir han gripen på var gärning, not 165, med fulla vittnen. Då ska man utse syn dit. Styrka sedan synemännen att är synes råmärke vara brutet och ett annat gjort. Då åtal den som grep mannen vid flyttande av råmärke. Dock med vittnesbörd av sex män och ed av tre tolfter. Not 166, sidan 127. Kan han utföra sin sak så, då ska den mista halsen som bröt upp ett gammalt råmärke och gjorde ett annat nytt, eller och lösa han sitt liv med 40 marker. Kan han icke utföra sin sak så, då ska den som åtalas värja sig med ed av tre tolfter. Kan han värja sig så, var han saklös. Brister han åt eden, bötter han så som stadgat är, och den var det saklös som gjorde avtäkten. Paragraf 1. Nu tvista bönder om gränsen mellan sina byar. Tvista gärdeskård och rinnande vatten, då har gärdeskård vitsord. Tvista gärdeskård och trestena då har trestena rör vitsord. 167. Tvista trestena och femstena rör. not 88. Då har rätt femstena rör vitsord framför alla andra. Finna sig femstena rör. Då ska gräns mellan byar gå mitt i vattnet, ute i åar eller sund. Då har de vitsord, men icke varje bäck. 168. Paragraf 2. Nu vilja bönder göra gärdesgård mellan sina byar, där två gärden stöta samman. Det ena ligger i träde, det andra vilja det så. Då ska varje by göra halva gärdesgården. Likaså då två byars ängar stöta samman. Mötas åkrar och ängar mellan två byar, var det samma låg. Möter betesmarken annan bys åkrar eller ängar skulle det underhålla gärdesgårdarna som äga åkrarna eller ängarna och de skulle vara fria som betesmarken tillhör. Mötas två betesmärker som hör till olika byar, den ena mindre och den andra större då får bådas jordar gå tillsammans och ingen får taga in kreatur för den andra om vilket den ena byn vill gärda kring sin mark. Liga två byar in vid varandra, den ena har betesmark och den andra i. Då ska den som ingen äger leja för sig, så som han bäst kan. Not 169. Flock 24. Om broar och vägröjningar. Alla skola bygga broar och röja vägar, såväl den som äger mindre i by som den som äger mera. Ligger bro på kyrkoväg nere över en söndag, böter de tre örar. Lika mycket för ännu en och för den tredje. Det ska vara målsägandens ensak. Det skola böta som har försummat och de skola vara saklösa som har byggt. Bro på kyrkoväg ska vara tre alnar bred. Ligger den nere längre än över tre söndagar, böter de tre märker att skiftas i tre lotter. Bro på byväg som boskapen ska färdas över ska vara fyra alnar bred. Ligger den nere under en vecka, böter han tre örar. Lika mycket för ännu en vecka och för den tredje. Målsäganden ska taga dessa böter. Ligger den nere längre, böter han tre märker att skiftas i tre lotter. Sidan 128. Uppkommer skada av sådan bro och fäller i den folk eller fä. Då skola det som skulle bygga bron återgälda skadan och böterna där jämte, så som stadgat är. Försumma någon en bro där allmän väg går över. Då ska därför gäldas tre marker för ett år om synemän fälla honom. Lika mycket för ännu ett år och för det tredje. Böterna skola skiftas i tre lotter. Paragraf 1. Dör en fri man på en bro, ska för honom gäldas i böter sju marker, för en ofri man tre marker. Not 170 Bryter någon arm eller ben, ska det allt gäldas som våda verk. Skadar sig en häst eller annat kreatur på bron och dör därav, ska i bot därför lämnas dess laga gäld. Not 171 för passgångare tolv örar, för springare en mark, not 139, för sto sex örar, för oxe en halv mark, för ko och kviga tre örar, för svin, får och get, som är åt tre år gamla, en öre. Är och de yngre, skulle de gäldas med en örtug för vart år. Ej bliva dessa böter högre. Får kreaturet skada på bron, men dör ej därav, då ska därför lämnas fjärdedelen av denna laga gälld. Not 172. Paragraf 2. Länsmannen ska hålla konungs syn om dessa broar. Not 173. Och han ska vara målsägande för dem under två månader för varje år. Det är 14 dagar före och 14 dagar efter Mikaelsmässan Not 50. Och andra gången i maj månad om sommaren. Så ska han också hålla syn angående vägröjning. Sedan har konungens länsman icke rätt att kvälja någon för broar eller vägar mera än som nu är sagt. Om icke rätt målsägande som har fått skada är till städes inför honom. Paragraf 3. Ligger en bro nere som tillhör ett åttondedels hundare och är det ej möjligt att fara däröver, böte åttondedels hundare fem marker konungens ensak. Ligger en bro nere som tillhör ett fjärdedels hundare Böter detta tio marker Ligger ett halvt hundares bro nere böter detta 20 marker Ligger ett helt hundares bro nere böter detta 40 marker Alla dessa böter för broar Är då konungens ensak Finnes också en målsägande Som har fått skada på någon av dessa broar Då ska skadan återgäldas Så som den uppmätes Och därtill lämnas tre marker Att skiftas i tre lotter Är broarna skiftade då skulle de vara saklösa, som har varit byggt, och de skola böta, som har varit underlåtit att bygga. Är och de icke-skiftade, böter de alla en bot. Säger en att bron är skiftad och en annan att den ej är det, då ska det stå till tolv mäns vittnesbörd. Paragraf 4. Gamla vägar och gamla broar ha hava vitsord. Ingen må taga upp Nybro och lägga ned gammal utan syn av nämnd och dom av domaren. Tagen någon dessförinnan upp Nybro och lägger ned gammal, bötte han tre marker att skiftas i tre lotter. Not 174, sidan 129. Flock 25. Om mål med syn. Not 175. Utses en syn av socken eller av ting då skola synemännen följa rätt målsägande eller och skola de böta tre marker. Not 176. Nu hålla de syn i det mål för vilket de är att utsäda. Då skola synemännen efter skördemånad i tre laga ting bjuda sig till att gå eden. Not 177. Vill då ej målsäganden komma till tinget och förestava dem eden, då skulle alla de synamän som har bjudit sig till vara saklösa, och målsäganden ska böta tre marker för att han ej kom till tinget och förestavade dem eden. Hålla dem i syn och han yrkar att de skola syna, då böter en var av dem tre marker. Nu säger det att det har bjudit sig till, och han nekar därtill. Då ska det stå till tolv mäns vittnesbörd, och de skola råda över halva nämnden var. Utses en man till syn, och är han ej själv till städes, var han saklös, not 178. Gör det stikker krav på att syn ska hållas före vinternatt, not 80, var de sedan fria, och han har icke rätt att kräva den synen mera, not 179. Flock 26 Ombrytande av legoavtal och insamling av Porsche Not 180 Nu leger en bonde man eller kvinna och han giver dem fästepenning Eller de arbetar hos honom för lega och mat Not 181 Går de sedan från bonden före sin dag. Lämnar de åter till bonden fästepenningen Och så stor lega där jämte som han hade lovat dem Driver bonden bort dem utan sak, bjudat de sig åter till honom med två vittnen, av grannar eller närgrannar, och han vill ej taga dem åter. Då ska bonden böta tre örar, och de må sedan vara, var de vara lyster. Sidan 182 Paragraf 1. Bliva legojon sjuka för en bonde, och försumma hans skörd. Då ska brista lika mycket i deras lega som det brister i dagsverken för bonden. Paragraf 2. Legostämmor skola vara två om året. Den ena från Pingst och till mässa, Not 47. Den andra därifrån åter till Pingst. Sju dygn må de vara lediga mellan legostämmorna, men ej längre. Sedan skola de taga emot lega. Alla skola taga emot lega som ägar mindre än tre marker. Not 183. Om någon ger dem hus eller hem, sedan lega och fästepänning har bjudits dem- och de icke vilja ta taga emot, böte han tre marker. Not 184. Paragraf 3, not 185. Om någon bryter Porsche före Olofsmässan, not 186, och han blir tagen på var gärning, eller det finnes vid rannskakan i hans hus, böte han tre marker att skiftas i tre lotter. Ingen har rätt att väcka åtal mot honom, utan de som äger porsche -kärret. Sidan 130. Flock 27. Om varggårdar. Not 187. Alla skola bygga varggårdar. Var hundares fjärding för sig. Not 188. Om någon försummar en mans lott. böter han tre örar. Det är deras ensak som bygga. Bönderna skola och hava vargnät. Var bonde två famnar Det ska ej heller någon vara fri från. Nu händer att vargar kommer på bönders mark Och göra skada Då skulle byamännen Geva bud till hela fjärdingen Den som sitter hemma vid detta bud Och ej kommer Böte tre örar Not 189 Paragraf 1 Tager någon sig för att dräppa vargar Och dräper han en gammal varg Eller föröder en hel kull med vargungar Give var bonde i fjärdingen honom en småpenning. Not 190. Om någon dräper en björn, not 191, Give var bonde i fjärdingen honom en svensk penning, utom ifall han dräper djuret i skallgång med andra. Paragraf 2. Försummar hela fjärdingen vargård, eller har ej nät, böter den tre marker. Den bonde som ej har nät, böter tre örar, not 192. Rädskas någon och vill ej komma till skallgång Fastän han har fått bud Då havar de bönder som är och i skallgång rätt att utan dom Taga pant hos honom för tre örar Not 193 Driver han dem från sig Med våld och i vrede Not 194 Böter han tre marker att skiftas I tre lotter Flock 28 om frilysning av Olons skog Nu vill jag bönder fridlysa sin Olons skog Not 92 Med och Ollon Då skulle alla ägarna göra där omkring Och hålla hängnat. Underlåter någon och ligger hans hjärdeskår nere Böter han tre örar Har gärdesgården överallt öppna led Och styrkes det av synemän Böter han tre marker Kommer otomt kreatur genom gärdeskården är det kreaturets skuld och ej är det skordens. Då ska det återlösas med laga lösen Så som förut är sagt Not 195 Paragraf 1 Släpper någon sina svin på skog Som han ej kan styrka rätt till Böte tre marker Paragraf 2 Tager någon olon eller nötter i en annans ollons skog tar han mera än han kan bära i sin handske Spöter han tre örar. Tager han börda och lägger på rygg eller för bort på häst. Spöter han tre marker. Not 196. Paragraf 3. Ollon ska man svara för under sex veckor. Fattas något i detta antal av veckor, då må det fattas lika mycket i ollon -legan. Not 197. Flock 29. Om någon brukar en annans kreatur olovandes. Not 198. Mjölkar en kvinna en annans ko olovandes och blir hon tagen på var med två vittnen, böter hon tre marker. Not 199. Mjölkar hon en annans får eller get och blir hon tagen på var med två vittnen, böter hon tre örar. Not 200. Sidan 131. Skäl någon en skälla från en annans kreatur och förvillar därmed hela jorden böter han tre örar Bryter han av hela järnbågen böter han tre marker No 201. Paragraf 1 Om någon sätter märke över en annans märke på vad slags ting det är dött eller levande som är mer värt än en halv öre böter han tre marker Är det värt en halv öre eller mindre Böte han tre örar. Tvista två män om ett bomärke, då har den rätt att värja det som innehar det, om deras märken är olika. Och alltid då män tvista om lika märken, då har alltid det gamla bomärket vitt, och den har rätt att värja det som innehar det. Not 202. Flock 30. År. Om någon finner bin. Finner någon en bistock på sin mark, då ska den tillhöra honom som fann den. Finner han den på en annans mark inom inhängnad, då ska han ha tack därför, men ingen lön. Finner han den utom inhägnad, ska han ha en tredjedel därav, och alla byamännen två tredjedelar. Säga två, säg har funnits samma bistock. Då ska den av dem ha del i fyndet som först gjorde det. Paragraf 1. Nu svärmar bin och flyga i en annan mans skog, och den som äger bina följer dem till träd och hål, gör märke på trädet och kungör det för sina byamän. Då har ingen rätt att ta bort dem för honom. Kommer en annan dit och säger att dessa bin är hans, då har den vitsord som först har kunnat. Flyger bisvärm till ett träd och hugger någon nede, böter han tre örar. No 203. Flygar de till ett icke-fruktbärande träd, må han söklöst hugga nede. Paragraf 2. Går någon i en annan skog med bikärl och blandning, och blir han tagen på bar gärning, böter han tre marker. No 204. Skäl någon en bistock och blir tagen på bar gärning, böter han fyrtio marker. Blir han i tagen på bar gärning, värjer han sig med ed av tre tolfter. Not 205. Flock 31. Om delning av bete på öar. Nu för någon sitt kreatur olovandes på en annans öar. Den som tar in kreaturet, vad slags kreatur det än är, han ska lagligen kunna göra det, inför sockenmännen eller på tinget. Kommer den dit som är kreaturets ägare och bjuder rätt för sig, ska han giva en öre för en häst. Så åk för något kreatur som är gammalt. För varje kalv eller kid eller bock eller vilket annat kreatur det kan vara, givar han en halv öre. Not 206, sidan 132. Återlöser han i sitt kreatur och bjuder rätt inom tre söndagar, då ska det sedan vara i ägarens vård och ansvar. Händer det att kreaturet fördervas eller dör, ska det vara hans skada som ej vill återlösa sitt kreatur. Nu tvistade de om kreaturet. Den som äger kreaturet säger att det kom på öarna honom ovetande, eller och att nöden drev honom därtill. Då värjer han sig med två män ed, själv den tredje, och återtager sedan sitt kreatur utan lösen. Brister han åt eden, givar han lösen, så som sagt där. är. Paragraf 1. Släpper någon sitt kreatur på öar som han själv har del i, utan det andra ägarnas lov, då ska lösen för kreaturet vara hälften så mycket som förut är sagt. Flock 32. Om ett kreatur gör ett annat skada Om oskäliga kreatursloss. Om en häst biter eller slår en annan häst. Ett nytt kreatur stångar, en gall tugger, en hund biter. Och det andra kreaturet får skada men dör icke därav. Då skola böterna vara fjärdedelen av det som det skadade kreaturets värde blir uppmätt till. Och bonden ska själv hava sitt kreatur. Slår ett arbetsdjur ett annat till skada så att bonden icke kan bruka det under ok eller sel. Då ska den som äger det kreatur som gjorde skadan lämna honom en selfyllnad för ny och nedan eller bötta fjärdedelen av lagagäld gälld. Not 207. Paragraf 1. Dräper ett kreaturet ett annat jämlikt eller snarlikt, då skola båda hava det levande och båda det döda, och inga andra bötterskola lämnas. Nu dräper ett värdelösare kreaturet värdefullare, eller och ett värdefullare ett värdelösare. Då ska för kreaturet lämnas laga för vart och ett efter dess värde, så som stadgat är i flocken om broar. No 208. Paragraf 2. Om någons hundar bitar en annans kreatur som ej arbetsdjur, då ska ej gälldas böter om det ej dör eller får skada därav. Dör kreaturet av bettet, då ska den som äger hunden giva levande djur för dött, efter metismäns ord. No 209. Klock 33. om den skada som en man gör ett kreatur. Kasta någon efter en annans kreatur och tag i det värre än han ville, då ska han återhjelda levande för dött och styrka med sin egen ed att det aldrig var hans vilja. Slår han med fast hand och i vredesmord, då ska han återhjelda kreaturet med full gälld efter mätis ed och därtill böta tre marker att skiftas i tre lotter eller och värja han sig med 12 men sed. Nå 210. Paragraf 1. Beder någon en annan bota sitt kreatur, åderlåta eller på annat sätt bota sin häst. No 211. Och går det värre än han ville, då värja han sig med sin egen del därom, att det ej skedde med hans vilja. Eller och böte han fjärdedelen av full bot. Sidan 133. Paragraf 2. Skjuter någon en annans kreatur med vett och vilja, så att det blir skadat i buken, böter han tre marker, nog 212. Täcker han det med stenrös eller sänker det i vatten, böter han nio marker, nog 213. Och han ska återgälla kreaturet till den som fick skadan. Dräpper någon en annans hund, böter han tre örar för en gårdshund, för äckorhund eller vallhund eller jakthund tolv örar, för knähund tre marker, nog 214 skäl någon eller dräper en annan söns, gäst, gris eller katt ska han återgälda efter det värde som det blir uppmätt till. Paragraf 3. Ingen har rätt att taga en annans kreatur eller bruka det, ej heller hans skörderedskap om han inte har fått det med ens samtycke som är rätt ägare. Blir han tagen på bar gärning och har han ej fått det på rätt sätt, då böter han och heter tjuv. Not 215. Så är nu sagt om byallagsrätt, så må vi följa den noga på alla sätt, att vi må så här på jorden bo att Gud giver oss alla himmelrikets ro. Not 216